قرآن مختلف عارض ان کو دمولانا عبدالباری صاحب دور اے تفسیر قرآن دا چبیس نمبر کیسٹ چپر توپای مالن اللہ پر اگزائی مسجد کی پتپانی راچنی دوزار نو کی شویر دید اے ملاید او پتہیہ سنت کیسٹ اینڈ سویڈیز مرکز دکار نمبر تیس عبدالرحمن پلازان از دیمین چوک جانگیرار اور سوابی پروپریٹر انورشیر توہیدی موبایل نمبر زیرو لومبه دا صورت ممتاز دے پرد دا دا کی کی دا دی پربد تحریماتو د غیر الله تفصیل گئی په دې کې د دې مسلې چې کوم د مخلوق به طرف حرام شي او مخلوق وته حرام وای نه دا حرام نه دی دی صورت کې تفصيل له حلال او د حرام شرعي چ حلال کم دی او حرام کم دی شریعت کم ته حلال وای او کم ته حرام وای دا ټول ذکر کای دریم او دا سورہ دی چې څنګه ذکر کای نو نورو نه ذکر کړي دریم دا صورت ممتاز ده باغ مسائل او تبلیغیوم یعنی هغه مسائل ذکر کړي چې تبلیغ ضروری دی او لازم دی بل پدی صورت کی حکم په پا کفر نه نسواراو او رد دا قائد دا غی ذکر کئی صفا تصریح کئی اللہ لقد کفر اللذین قالو ان الله ثالث و سلسان. بل پدی صورت کی ذکر دا کفار دا قسم دیں نورم گن وجی دیں خورم بے حصہ صورت لسی سی دے خورم منع حصہ کی پینز آیتو نا دیں پدې پیښو یوه آیتونو کې بیان نه مسالې 40 څلور مسالې ذکر کایي چې حلال غږي چې کوم الله حلال کړی دي حرام غږي چې الله حرام کړی دي نظر د الله په نوم جایز او د مخلوق په نوم باندې نه دی جایز یا ایو الذین امنو ایمانوالو اوفو بیل اوقود پروا له کوي بخبل وعده باندې مراد آغسدی امام یعنی یا بی انواع وی او قوتنا اغا سنی امام راضي رحمه الله و عليه یا يا ايها الذين التزمتم بايمانكم انوا العهود وي او هل کو چتاسو په ایمان رړو سره د مختلفو لوزنه د منلو پزان معنی التزام کړل دي والعہود فی اظهار طاعت الله او اظهار امکړلې پتابدارۍ د دا الله نو اوفو بتلک الوکود دا غواضی پورا کوي یعنی دا تاسو چې کله ایمان راغلئ نو مختلفه وادي او د الله دتابدارۍ اظهار نو دا غواضی پورا کوي د الله تابدارۍ کوي اوفو بالوکود پروالو کوي بخبل وادو او حلت لکم بهیمۃ مطلب سدل الله عادی پورا کوي واډم دا کړي وا چې الله استاب منو الله استاب منو داغه منل سدي چې الله کم سي است حلال وي اغه ته حلال وایي کم ده حرام وي نو اغه ته حرام وایي او حلت لكم رمبه پای کی ذکر کوي تحریمات العباد او حلت لكم حلال کړي شي دي ساسه د پاره بهیمۃ الانامی ساروی دا بهیمی اضافت بالانعام تدت ایضافه بیانی وحللت لكم الحلال كلی شی دستا سود پارا بهیمت لنا میساروی اشارہ دیته چې دی ساروی حلال دی خو الا ما یطلع علیکم مگر جلسلکی په تاسو باندې قاعده او قانون اخو دل چې ساروی حلال دی خو ټیکم الله او حرام نه به حرامی, ناب حرامی یعنی دا د حلت او د حله او د حرمت دا قانون دا د الله دی دا د الله رب العزت کار دی د بل چانه نور دی وک پته حریمات ول عبادت غیر د الله نه بل سو او ساری ته حرام وي نه نه حرامي کی بې حریمات الله ذکر کین کمشه حرام دی غیر محلل سي دي مکی غتاس او حلال غنن کی دخکار وانتم حرمون چی تاسو بحلال به حرام کی جب حالت الاحرام کیئی نتاسو اخکار حلال مگنئی اسکار حلال نئی ها مہلتن کی په حالت د احرام کې الله بند کړل نو حلال مگنئی نو د حرمات الله مسل شو ان الله يحكم ما يريد یقینا الله فیصله کیس چو غاړي مطلب د دې چې سارو کې کم حرام دی کم حلال دی ولې دا هر په حالت د احرام کې بند ولې دی بهر جایز ولې دی دې سر از دې الله ان الله يحكم ما يريد تبغه له ګره الله فیصله کوي چې جو غواړي حکمت به سمج تراتو ډیر خدا ک نراتو په پټو سرګو به په ایمان را یا ايها الذين امنوا مساله د نذور الله کم شي چې د الله په نظر کړې شي هغه قابل احترام دی د عزت او کا یا ايها الذين آمنو ایمان ولو لا تحلوا شائر الله بے قدری مکای دنه خدیند الله شعائر هر هغه شې د دین د الله یادګاری د ګڼ مسداقات ذکر کوي علما نحد دین د الله یو څو دي چې ذکر کوي لکه میاشت دی عزت قربانی د بیت الله دارنګ حاجی عالم طالب نصاد قران مجید ګیره د مسلمان دا من شاه ایر اللهدي الله تحللو شاعاعیر الله زتیمه کوي د نهخ ددين الله وله شارل الحرام او نه د میاشتو د ایزته والل حاد نه د قبانو د بتون الله والللای ده او نه د امیلونه دغې حاد هغه ساارتهوي چې د بتون الله په طرفانکی شوي چې بتون الله کې به حال اول قلای ده نه د املو والله سرارو بې ولل کلاي دنه د اميلونو بعض خلکو با بيت الله تجسار وی ليګل کبا خپل به زرو هډه راخده غني دا قصې دې بې ليګل د خالد بن ول سنه خذلن نکلا دې د پاره چې خلکو ته پتو لګي چې دا د بيت الله قرباني دا یا کلا کلا سړي يرګي اسنه دا سروه رن اخلاص چیچدا ودښتې نو بیا به سوکرا کوي یا دیناره کوي نو چې نخبه ول غاله تواچلا نو هغه به ته خدوم نتیجاسه بلړ نبیۃ اللہ په دربه ولا مخور کلاوی بچ شاب زان دسو انه یی د دې بی زتیما کلا وی او یا بعض علماوی چې مراد د کلاید نوم دک ک کلاید دین چې بی زتیما کو دا ميلونو دا غي یعنی دا انتهایی تاکید ده چې کلا د اغي زناورو چې کم د الله کور ته روان کړي شي غاړه ته عمل پروت ده نه خبرته ده دا اغي بی زتی نه ده جایز نه ده دې سره د کوم غاړي شي دغه سې مسلمان واخله مسلمان په خپله خد زتمن او د مسلمان د پیزارم زیتی م مسلمان د ټوپو د جاون زیتی م کوه والله عامینل بتل او نه دغه ارادي کوونکو د کور زتمان د یتهغونه ففضلممهرب بهم چې لټی فضل د خپل رب وروان او ضا الله زتمن کور ته روان دی حاجيدي دا الله زتمن کور ته روان عالم دی ده الله عزتمن کور درانه طالب ده نو د دې عزتې مګه او اذا حللتم فصادوا کده دې دې عزتې دی کړه نه سودا به بنی اسرائیل مستقل بدی لګېدلې دې دې عزتي دا نه خود دین د الله دېزتي د انبيو استهزاء د حق پرستو سبب د هلاکت دې او اذا حللتم کلجوزه دې حرامنا فصادوا نخکار کوئ دا امر د پارهه د استحاب د پااره د جواز دي اباحتتی اوته ووينانا دا چې فرزه عواجب نه دي په چې کلوتې د بتون لا نه په بیا ککار ته د ارادهوه نهکلی شي ولا اجرریمن نه کوم تیزدن کې تاسولاه شکومن بغز دی او کوم2 کومان ممس د حرام د ووجه چې تاسووی بنکی ووي د ممس د نه ان تا چې زیاته و کوی پهئ نه بیا سره د سابو را روون دي. كافر راوه تل مخيطا دا بيت الله تراتل عمره دا پارا آغای منع اکدو چه منع اکدو صحاباوه پس شو نبی علیه السلامی نزو صلحاو شوان خبری تره شوين سواق بعد مکه مكرمه فتح شوان او دغه خلقو کی بعض خلقو ایمان برادو الله اللہ آیتونا راولیگل چه غور خبر دار اسن تاسو داوائی چه ارد دیکم اوس ایمان راولی دي. مخ ګذل مونږ ومرې لراتو به نپری خود او به مونږ نه پریدو دا ګوره خاص دا آغا مومنانو بارکه حکم دی کافرو بارکه نه دی <تصفح> نو الله وی اسنه دا غي دښمنی ده د مخه تودري گی چې تاسو د مسجد حرام نه منې کړي وای نو اسنه تاسو یې منی کوي خدا کار بنه کوي ولاه اجر منکم من فیز دنه کی تاسو لرا تنا ان قومین بغض یو قوم ان صد دوک من المسجد الحرام تدی وا جنہ چې منی کړي وي تاسو د مستیده حرام نه انتا تدوی چې ذاتو کوي په دای و تا و نو دیو بل سره اندات کوي ال البري په کارونو د نه کوي د پریس ګارای امام علي رحمه الله د البرم صدق ذکر کوي توحید او د التقوا م صدق ذکر کوي سنت معنی بيداشي و تا و نو على البر والتقوى فقروا له توحید او سنت کې وقارونو توحید او سنت کې بل سره امداد کوي ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان امداد مکووي دیوبل سره وقارونو ګناو د زیاتی نو زیاتې په دین کېوم زیاتې اېسم لوی مزداق دې اېسم هغه کوفر او شرک دي او عدوان زیاتې د زیاتې لوی مزداق هغه بدعت دي ماناده شو چدہ توحید او د سنت په کارونو کې یو بل سره مددگار شي د شرک او د بدعت په کارونو کې دیو بل امدادي کېږي ما واتقوا الله ويا ریګی اللهنا ان الله شدید الیقاب الله دې سخت عذاب ولا حرمت علیکم المیتات تحریما الله ذکر کوي وغښه کم حرام نه هغه حرام او تقریبا داول چې د يهودو د نو ساره وو د یو جوړ عادت کم سې زنه بچي په الله حرام کړو اي ته به او د ځم نه به حرام جوړول حلال به جوړول نو الله رب العزت د واړه ذکر کوي حراموم ذکر کوي او حلالوم ذکر کوي او ذکر کوي تحریمات الله حرمت علیکم المیتاتو حرام کله شه دا پتا سموردار ودمو وینا مردار هر هغه حلال سروي چې په شرعي طریقہ ذبح نکړشي شرعي طریقہ ذبح هسه دا نو سروي پری مري کې سلور رګونې دا هغه سلور والا کټشي پریشي نو سروي حلال نه او کسلور کټنشي دریم کټشي نوم کافی دا فو کډوا کډو کټنشي نو نه حلال نو دا مردار دی یاو ددغ ساار د غار نور خه بلس چلو شو حالال دی نه کو مړهشه خپل مارک مړشه نووردار دی نو هرې ما تعاللی کو ممه دا خلاف کوي د مشرکانو مشرکانو بهوي غوره د مسلمانان دا ډیر ب خوم د کومځکه دی چې به خپل له چې مړه کې نوده حالال له شوه او چې کمم الله ړه کړي نهخوري تااسېاقلی غ خبرې د فولې ورې دا چې مه الله حالله دا نخورې وي. اجه تبي جړړه کا گیتی همړه کینوګه خوري الله دې ما چې مړه کړی دا نو ما حرام کړو نه بس دې کې دې چا کار دی اوري ما تعلیکم المیتتو حرام کړي شه دا پتا سومردارا ودمو بنا بيدن کې لالالو ټیم کې چې کوم وینوځي دا مردارا دا ولهم القندير وقخذ خندير وقندير وق حرام دا وقي ذکر کړه نور ټول به قياس دې زکه بساروي کې مقصودی شي هغه وق نوځوخه یې حرام ده پای حرام دي اړوکه حرام دی وختي حرام دي شرمنه مردا را ده و ما حرام دی حرام دي او پور تګړې شي لغیر الله بغیر د الله نبل چا ده پارا به پاغي باندې کمشه چې بغیر د الله نه ده بل پنوم ما می منحت تګړې شي د شه حرام دي مردار دی او دا قران مجید په غنو ځایونو کې ذکر کوي د نبی علیہ الصلات والسلام بیا دا تفسیر مظهر حدیث ذکر کوي چې نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله من زبح علی غیر الله الله لعنت کړه لپاره چې بغیر د الله نه د بل پونوماند څه حلالي نو بعض علماء وي چې د اوهله لغیر الله بهینه مراد ده دي هر هغه شی مراد ده دي حرام دي اوهله چې आवाज پور دګړې شي نوم واغسته شي او وقد ذبح کی لغیر اللہ بغیر د الله نه بل چا د پاره به باغی باندې او وقد ذبح کی چې بغیر د الله نه د بل نوم به واسټ شي مدا مراد دی دا حرام دی علما مولانا حسین علی رحم الله هغه ذکر کوي چې دا معنا مراد کلمہ دا یعنی بغیر د الله نه د بل په نوم چې یو شی په منحت کیږي نو دا کلمہ حرام دی او بیا ما عام دی د ذو بهاو د غیر ذو د لپاره مزبوح او د غیر مزبوح لپاره طولو لپاره دی یعنی طول د شامل دی معنا بيدایي معنا هر هغه شی او هله جواز پور تکړېشه لغیر الله بغیر د الله نه بل چا د لپاره به باغي بغیر د الله ربول عزت نه بل چا د لپاره پیغمبري ک ولي ک فرښتې مړی ک جون دی او چې بغیر د الله نه د بل پروم منحت تکړېشه نو دا تک شي مورګار دی اگر کدهغه ټایم کې بيد الله رب العزت نوم واغستئ شي لکه تفسير الرحمن یو تفسير دی هغه وای فإنه وإن ذُکر ما هو اسم الله فقد عارض المطهر وی اگر ته د ټایم کې په د د الله رب العزت واغستئ شي وی دې د پاک په مقابله کې راغلې دې نجاست او سریوزه شوي دې ندی پدی باندین پاکی گئی دارنگی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فتاوہ رشیدیہ حوی کی ذکر کئی وی جو جانور غیر کے نام کا ہو اس کو اسی نیت سے زبا کرنا بسم الله کہ کر حرام ہے اور جانور حرام ہی رہتا ہے وی اوساروے بغیر دا اللہ ندبل پنم امان لیشی چداد فلان کی بابادنم منختا وی کپا وقت دا زبھیو دا حلالو لکی اگر کپا غبان ننم الله اللہ واغستیشی وی دا ساروے مردار دیں دا شے حرام دیں ایسے جانور کو زبھا نہ کریں وی دا ساروے دینا حلالی پریگی دینا حسید گرزی دینا حلالی گی دی پا بسم اللہ ویلو نا حلالی گی مولانا عبدالحی فرنگی رحمه اللہ هغه فرمائی وی ما احل بھی لغیر الله سے وہ جانور مراد ہے جو بقصد تقرب الى غیر اللہ ذبح کیا جائے مراد تنویغثار وی دی چې بغیر د الله نه بل تدنی زیکت د پارا ذبح کړی شي او مقصود عراقۃ دم سین تعظیم غیر خدا ہو او د ادیوین تو یو ک مقصد الله نه بغیر بل تدنی زیکي دل وی اور جان دینا خاص غیر ک له سے ہو ایسا جانور حرام ہے اگر چیز ذبح وقت ذبح کے بسم اللہ اس پر کہی جائے اور انا اشرف علی تنویر رحمۃ اللہ فرمائی وی بزرگوں کی نظر نیاز کا جانور اگر اس واسطے ذبح کیا جائے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہو وہ کسا رے دل حلال کڑی شی جس پر گان نیکان منا خوشا اور ہمارا کام کر دیں اعظمہ کارو کیو یردامی دل من لے دیں چدازوے می پاس شی دیلہ میں مرلے دے چدازوے د دے بیمارہی نخشی اور ان کو متصرف سے تکوین سمجھے اکی چې دائی چددے اختیار چلی په پدی عالم کې اور ان سے تقرب کے لیے زبحہ کریں اگتد نزدی کی دودھ پارداشے حلال کی اور زبحہ سے وہی مقصود ہو او دے زبحہ نے مقصود ہو اندک کئی چدے پہ خوشحالشی چنانچہ اس زمانے میں اکثر جو حال کا یہی عقیدہ ہوتا ہے چرا ولی دانوی سے بوئی تے پدی زمانہ کی دا اکثر جہالانو دا عقیدہ تو یہ عقیدہ رکھنے والا مشرک دا عقیدہ چہ دی چای دا مشرکو اور وہ ذبیحہ بلکل حرام ہے دا ذبیحہ بالکل حرام دا اے پتہ ایمدا سلورم جلد صف صفتا سین پای کہ دای بھارت موجود نہیں دوما او ہل لغیر اللہ هرهشي چااز پور د کړړی شيغیر د لا نه بل چا د پاه به باغې باې تا کټوي کاغ چرګوي کاغ جنډ د دا شي موردار دیولمون خقتو او خپ کړی شوي یو ساارې خپی شو مړ شوولمه کوزه توټه کولی شوي یو ساارې چاټه کوو په لړ یټه کو مړی کو وال مطرو او ر غښ دی کار نورکړی د بړ شو غ نتیه تو پخ ولی شوي یو غیول کې دبلې پخت وګو مړی کو وما کله سب چې ماتهکړی در دگانو مرې وورغې او یو سروي مات کو سپې ورغې سااروي مات کو په الله معزه کېیت مګها چې تاسو پاک کوي چې کمم کم پاکلو وګوره که نه تاسوونه تاسو تاسوي بغیر د الله نه د بل به نوم چې سااروي منخته شو. نو دې حرام دی قران وای ال حرام دی چې د بل په نوم شي الا ما زکه تم چې پاک کئ تاسو ور دې د کی د خیال کوي ګورې پرې لیان بم چې تاگیر کی بیا بدلې چل نه درځي الا ما زکه تم مگر اچ حلال کئ پاک کئ تاسو هغه چې قران وای زکه تم چې پاکیږئ به خړی کنه د بابا پونو مېومن دل ديره والا بسم الله الله اکبر په وایا به خړه پاک دی بسم الله الله بر سره پاک شو ندا دا سنه د تفسیری مدارېې ما نه سفرره الله ويول والاستثناء او الى منخقې و بعد وما بعد ماد د الله نه کمي و غیر الله ما اوحلله لغیر الله ب په ک داخل او د دا دکتون ماناسه د ما ماذا مگر بګغ چې تاسو حالال کوي ځکه چې حاللوو سره پلی ته نه نو تدینہ مراد وی کم دی وی کم چا دالمنخنے کا تنو رستو ذکر کیږي یعنی یو سار ویله پامتی شو مرای نه پړتاو شو ها بس تورا سی دی پی سایل انا تاوی بسم الله الله اکبر چاړه دی پراختلونه لاله او که چاړه و تنو رسی له کوی ته چون شویلې مل فرادو چاړه دی دکسی ور پسی ور خوشکڑا بسم الله الله اکبر دی پیوی هغه چاړه هیټی ددن نشو وینتیوبای دنم پاک دی دې دويځه بای استراری که کوی ته یو ساروی د غر نار غخته دي چاړم د سر نشتهې کانه وګورم ماته کا تیراسو کا په ګډوړه کا د بارانه ور پس راخو چې کا بسم الله الله اکبر هغه ګټه دي ساروی په دي سارو لاګي دا یې چې کم ده کیول لاګي دا بس کفخه په دي ولګي او چې دومره ده چې اغي زخم جوړ کا وینه ته و بس حلال دي نو ده ساروین دارنګي موقوده تو ټاکوله شوی ار غخته په کروه له شوی ساروی دې غوي بلے فکروا وهینتی بیگی اور اسیدی والا علی کا او کدا سی بوئیگی چہ را اس کوزیع علالم نو چونگی تڑل شیے نه دی لتی وئی نو بد دم ما ذبح استراری جائز دا چاروا والا اخلاصہ کا بس خبر اب ختمه نو مراد تن دغ دین بما اوہل لبی لہر اللہ بی اپ گن داخل و ما ذ بہا لن نصب او حرام یا چ زبح کڑے شپ درگاہونو زیارت تریبوت چ دی لال کا نو کبا بسم اللہ سرینم خوا د تقسیمو به ظسلام او دا خبره ارام ده چې تقسیمو کوی په غ شو بادي پنه کسان ل کاسب یوځای شو ساار ب واغسته بیا بجدنو پهغو تقسیم کوو څنګه اورېګس قسمت معلومو چې د چا قسمتښ دی او که نه څوک بختهور دیڅوک پیره دی نوغشه بچرا یو د پاسې بلیکلو چې لکه پنځه پکستا د یو به پنځم واغسته چبل براو وسو علاقہ مې سف نیم پاکستان نو نیمه افغانستان مې چبلبا راو جات کړه په ایګی بلی کلیو چې په درې مستانه درې مې په افغانستان او افغانستان به د سلورو پیندو رسیدو او پیندو به چې د نو آسی سټونو غارول روان به ووا پس نو دایب می تا ټولز پیرو کدا 92 ددایب په کیسه راوته و نو بیا په دایسه چلګو و یار امغه بختاوري و هم نور بختاوري کمې ویرا به دی بابا سره کم دا کمین جوران دی کنه دا ډېر بخته ور خلک دی نا غي به مل مان نه کړو چا غي به چا دې چابه په کیسه وا ا به دا کسولې او چې کم به دغه سی تیاری تنهستو ا تڼا کې صاحب راغون کړو ویرا دې چې او یو خورم دا, دا الله ایدا په درگاہونو چې زب حا او دا تقسیم پا غشو چې کیږي دا ټول مردار دی پلیت کارون نه ني زالیکوم فیسقون باسی زونادیستون کې دې ایمان نه دا کارونه چې دیو کړو ایمان نه دلاسو الیوم یئس الذين كفروا نمذنا امید الشکافر من دینکم د دین مطلب سلی امام آلوسی رحمهم الله امام رازی رحمهم الله فرمای ان قتا رجائهم من ابطال دینکم بس کلا حرام د ته بیان شو نو د دیتم کتی شو اوس دیس تاسو دین نشی ورانولے نننناو مه دشل کافر اساسو د دیننا اساسو د دین دورانول نناو مه دشو الله ذکر کړو فلا تخشواهم مری گئی د دینه وخشاوني او یری گئی زمانہ الیوم اكملت لکم نن را ما اساسو د پارا پرګ دینکم د دین خپل بعد دین اساسو فاتنمت علیکم او پرم گوا داسو نعمت نعمت خپل ورزیت لکم الاسلام دینا اخو اخکڑے میں دستا سدپار اسلام دین دا آیت پا کمرز راغلو دا جمیرزوہ نحم از الحجوہ او نحم کال د حجرتو فعرفات میدان کې نبی علیہ السلام و سلام و اوخ مبارک سورو و دا آیت پا راغلو فمانی را دا دیر دا خوش آلائی آیتو چلاوی دن میں کامل کردین نو تانا یو سڑے ایو عمل مطالبه کئی نو عطا آئی دے کامل دن کی راتو بس پدی مکمل دین کې اوخا که او, او پکې نوره خدا که نو پکې نتابه ده ځان نه جوړ کړئ لکه د دې زماري کم بدات دا ور دا زیارتونه باندې چاکري دا دایله جنډې وړل دا سه نور یاس یا غنا که دواي کنه چا پیرا چا پیرا ګرځې خیر خیریت دې خب رختي دا خراب دی دا عملونه خراب دي دا بدات دې رختیا رختی. وته لګراني زکیږي وتا نو د رور راوی هیږي چل کده خو زموږ په طرفوم را روان دي نو بیا به په بدل کامل دین کې د سنت و نورستو د جمع دعا و نو پکی دی د فرض و نورستو د جمع دعا قصدن ارادتن ته کې نو پکی دی دارنګي نو په ځای پر ځای کې اجتماع دعا پکی و بالکل پکی نه و د غصې دعا په اول کې به حق فلانا او بتفیل د... فلانا او برکتی فلان دا پدی کامل دین کیو نو پکی دا پدی کی نو دا کامل دین ده الله او امام دین دا پورا کړی او دین وای دغه تا قران او سنت ته دین پدی کامل دین کی دا سزونه نو چې نو پکی ندا بدات نی امام مالک رحمه الله فرمایي یو سڑی بدات جوړ کده ځاننه او دا ویته دا مخه کار کړ د نوې د اګمانو کجې پیغمبر علی سلام دین کې خیانت کړی الله ما دین پوره کړې دے د پکه د ځان نور کارونه جوړایي فهمنس تر فی مخمصت سوقتی مجبور اش بلوګه کې غیر باغین نو ده نه فرمانیته اون کې فهمنس تر فی مخمصت سوقتی مجبور اش بلوګه کې خوراک د دې سيزونه دا غیر متجانف الیسمن نو اعلان کونکې ګناه تا او دې سې زونو کې یو شی او کړو فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الله دې بخوند کې مهربان موږ د مجبورین سم رات دي یا وقت, دو وقت بلکل جدے او د وخت لوګنه بالکل جدي پويږي کو سنخرم نو مرما بیا ولادت به حاجت ته د مرګ په بچي د حرامو سې زونونو خوراک جائز دي خو په دې کې به که دا قداټول موجودو ورومبه به مرګار اخري مردارا نو بیا بوین خوری وین نو بیا بدا غی پسی وخد خندیری وخد خندیر نو نو بیا ما اوهر لعلی غیر اللہ, اللہ. بیا بدا بابا پنون منخ تشوی مثال داری خواگی او مزیداری ریجی که پرتی نو بیا بو خوری او, او کنه مردارا پرتوا او دا مزیداری ریجی ام پرتیوی نو ریجی با نخوری ذګہ ديداري دې د ټول نه پلیتي نه نورم به بموردار اخري داري دي نه ک موردار نه نوو نوینه بګوري وینه نوو یاني معنا ده دې چې دا ټول نو اوريږي وین د بابا دونو م نه تخت شي الوا وا چرګو نه دا به ارستو فری خريبه سوره چې د مرګ به بچي خټه به پنډا کای یسلونا کمازا وحللهم فپس کیستانا جس شه حلال دې لا قل توایا حلل لكم الطيبات حلال کله شې وديستا څه د بارا پاک سيزونه پاک وی, وی ما لم یعتی تحریمه فی کتاب الله او سنت او اجماع او قیاس امام نسفی رحمهم الله تفسیر مدارک کې ذکر کړي چې حرامه غدی چې د قران او سنتنا نه د اجماع د امت نه او د قیاس د مجتهد نه باقي سني موجود نه د حلال نه و ما من الجوارح دکار د غې ورو چې تاسو تعلیم مرکی یاغیله د زخمی کوون کو نه مقللی دینا چې لیکنون کې دا خودنا داقی نا اللہ نا اللہ سد لړه تولیمونونه هم نه خودونه کوی دیته مما د هغین الله نه الله تاسو د خود نه کړی دا فکلو نوخوری مما د هغې امسکنا ام سقناعلیکم چې د اوسااتی ستاسو پارا اوس کورس الله یالی یا دای نو د الله پاغې و تقلله الله نه ان الله سری وی دې لري حلاله تبوس کین واه حلاله غدي او هللکم الطیبات چې کم پاک دی قران او سنت ملي ویلی نو بسغه حلال دی احقار د حق سار وو چې هغه زخمی کون کین حکم تار وین چې تاسو ول تعلیم ورکړی تاسو لېګلئ او په وقب دلېګلو کې بسم الله پی ویلی نو دا شی چې د لکم ډیر اړې او د ساتلې بیا خوراکي دین نه کړي دا شی خوراکو د د تاسو لپاره خوراک جائز دی جون دې رالون او حلال بکی که ساتو دی نو بده دله حلال دی او کدا سره معلمون حلا سپېره ساتلو تعلیمی یافتا باز دې ساتلو تعلیمی یافتا تعلیم یافتن نه خوي دادا چې اسب منډه نه خکار ښار پسې جېسو تانی لګلې او چې تی پریري او به وتا आवाज کې چروا پسجا او ډیر او پسنه ده تعلیم یافتا دی او که نه تا پریخ د د پړ نه او کتتو ته بیا ډیره ووزونه کې که نه سا او غګ دی دا تعلی فت نه دا معلم نهدي د د د لاس خوراکو بیا نه دی ان الله سریو حسصاب خلله د ذری حساب والالی یو معله لکوم تو ی بعد نسې حالال کلی شوستاسو د پااره پااکېدونونه او تو عملله زینه خوراک د کسانو مرات د خوراک نه حاله لا <clears throat> ده وطعام الذين خرق داغا کسانو اوت الكتابه چور کله شي دا اله کتاب حلل لكم حلال لساده پارا ده يهودو دنا ساراو ذبح حلال ادا خو په شرط د دې چې په وخت د ذبحه کې نند الله واخلي نو حلا د دې ايات دې زماني برليان رازي او کنا رازين چې کمن برليان دي ا غید دې دلاندې راضی او کنا چې اكيدې دې شرک ده دا غید لا ذبح جایز ده او کنا په دې اختلاف د علماو دی زمونږ استادان هغه وی دا په دې کې ناراضي د پنځ ګرشه او قران رحم الله دارنګ محمد حسین شاه نیلوېسب دا ټول وای چې دا دې دلاندې ناراضي دارنګ شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان سفدر سب غوم لیکلی چې دا په دې کې ناراضي یعنی دا بر بریلیان په حکم د مرتات کېنی دا ډیر پلیت دی په نسبت دا نو دا دیو جنا د دا سبحا دا دې دلا مننه دا ملکه اهلی کتاب هغه قوم دی چې قران او سنت او د اهلی کتاب وایي دا قران مخ کې کوم خلک کتاب ورکړ شو والمحصنه وتعامکم حلال لهم او ستاص خوراک حلال نه غیلا مراد د خوراک نه غره حلاله لالا کینهه کاغی سبزی بخغڑی نو رااد لا هغه چا اختلاف نه دی آغا حو جایز دا والمحصنات من المؤمنات احلالید پاک دا من المؤمنانونا والمحصنات او پاک دا من اللذین دا کسانو نا اوتل کتابا چې ورکل شهدا اله کتاب من قبلکم محکساسونا دا غیزنانو تر نکاحم جایز دا اذا تمنهن او جورهن کالاج وار کوئی تاسلا مہرون عدد دی محسنینا چی نه کا کون کی غیر مصافہینا نئی مستیس تن کی یا نئی بدکاری کون کی ولا متخذی اخدان اونین من کی د پټو یارانو ہم یکفر بالایمان دا یا ذکر کوي سذنانو د اهلی کتاب ویلهم ګورو اسا قران وې زمون د لا صلاح جائز دا موږ دا زکا یزمون مذب دی صحیح دی کرا مون پہه کوي الله ایتون راول گچ غره خبردار د دې مسله کو نه منای کینی پدې کی کفر پروت دی هم یکفر بالایمانه چا چی انکار او کدی ایمان نه د صحیح ایمان نه پالا فقد هبت اعماله و برباد چ اعمال له دا او من الخاسرین دې به اخرت کې د تان یانو نا یا ایه اللذین اذن اذا قمتم للصلاه دی دیزاینا یو لسمه عادت پوری دیم باب په دې ذکر د امور مسلمه او ته مبلغ د کلکوالی د پاره دردا سلور مسالې تی بیانې نو سربذر باندې وګرځي چې تخلق دواې دا تاسو او ته حلال وایي حلال ندي حرام و توای نه حرام ندي دل چې دې ګته ورولي نو بیا بدل یو د یو خوانه ټنګ درکې بل د بل خوانه بټنګ درکې حرام او چې حرام اوې د خلکو نو بیا بدر پسی نو تباسی چل کاين تا ته الله رب العزت دا ترغيب درکې دا مسلې دا بیانولو دین او چې دا دې بیان کړو نو تکلیف برا زی چې تکلیف برا غه چې تکلیف برا غه نو سچل به کاين وزیر لبمندوي دا چا صحاب دي چا ته فریاد کاين الله او د سګه مستودری گا ما ته دو دوه لگا چې زدي په بیان کې اثر واچوم مخالفت با کم شي انداب با دی زوکم نو ذکر دو امور مسلحاو دو مبلغ دکلکوالی دی پارا یا ایوها الَّذین آمنوا ای ایمانوالاو اذا کمتم الى الصلاة کل چودری جای مانزتا ارادت مانزو اکی فاغسلو جوحاکم اوو انزا اخبر مخنا و ایدی اکم اخبر اللہ سنا الى المنافقی ترسنگلو و امسحو برؤوسکم لا سره کوي بخپل سرونو باندې ما سره کوي پس باندې بیرو اوسې گومب سرونو په ټوپو نه غوري اوبادي کنه نارا صاحب ما بس او پسار... لاس په ټوبۍ کې دي ټوبۍ بشابوزي الګدا ما سن کېږي ټوبۍ بلری کې نه بیا په څار ما ساو کې ما سا په سرد په ټوبۍ اسو کوم په پټکی باندې او ما سها نبی عليه الصلاه والسلام یو حدیث وکه په تنندبانې خلکه حالله قدرې الناساسیهتنیبانېته تې خو د اخلی ځې پورې دا خو به مخې را ځي د ینځل فررضدي د ختتونونه اخلی سر د ختونه شروع په حکم داس کې که نه ا چې خو سر کې دا ټول زار را ځي الله ینو من راس حدیې را ځې سره د سری سره او په و د ینځللو کې مخځان ل د سر م ان ل ده نو سر د ویختونه شروع کې کماس کم سلورمه یسه ده سر مسحہ ده ضروری ده او بای که ته لاس کی خدل نه دی دسه لاس لا حرکت ورکه ده حرکت فرض ده نو الله و یوم صحو بیروسکم مساو گئی بس بل سرونو و ارجلوکم اووین دایخلیختے الهل کعبے تهرگیټو پوره ثوین گونتم جنبان کایتا صبح حالت جنابت کین فتطحرون زان خپاک کین ان گونتم مرغا او که بیماران او آلا سفرین یا پسفر او جا حد منکم من, من الغایتین او یا راش یو تن ساسونا دلوی بولونا او لامستم النساء یا یو زیش تا صدق پلو بی بیانو سرا فلم تجیدو ماان او نمو او اوبو یا اوبنی او یا دا اوبو دا استعمال تا تجیدنو فرصت نئی مانا دا دا غزری دا تا استعمالو لینشن نه بیا بس چلکي مبه ک کوي ونا او تهمو ته م یعنی اراده کوي قو کوي سدنته ی بند د خاورې پا کې فسهو بیا لاس را کوي بیا جو کوم خخپلو مخو بانددي په عې کوم پخپلو لاسنو من د دینا یعنی بیاته مکه او یا موم کې لاس را خې صرف په مخبانې او په لاسنو باندې دا دقرآ وکم دی ډیر بوډه څګهګنا جوړي دومره یاره زبا او دس کومه دابا تیمم وکه یاره پته ممی زړه نه مني دا ګره د کفر خبره ده دا, دا کم الله ته او دس دی نو اکه الله تیمم ویله دی او دس مني تهیمم نه مني دا ډیر لوی غلطه خبره ده دا, دا الله د نعمت ما شکريده بیماری کې دربا مې الله د ابو استعمال فرسکل نه دی نشي استعمالو له تیمم وکه او پیغمبر علی السلام وای زما یا وسوخ سیفتون دین جز بغه خاص گله شه به ما یو پاری کیدادت چې جویلت دیل ارضو مسجدن و طهورہ تمام ازما ک ازما د پاره جمعات دی هغه ما د پاره پاکون کیده ک تیمم بکوما نو بسوم جایز لاله هجه کم دې کوډریګم نو مس پراله جایز دی نو ک زمیدار په پټی کې مسګۍ روډه را خبره را بازیداس جناماس ساتلې دې د بغیات نشنی پاک اس نکړه نو په هرې باندې موذ د جن نماز نه ډېر به دی خالص احاره نه ایدا کړه صفه اس م کوي دا د سروم نه او به دا د دې په خاورو دري دا ډېر به دی خو چې پاک یې لا نالاوی تاسو وبنمم پای استعمالی قادر نه فضا یم مو صحیحن طیبا را داو کړه خاوري پاکی فم سهون به الا سرا کا گئی وجوهین ايید کوم بخپلو لاسو من د دی نه ما یريددو الله نه غواړی الله جلهعلیکم مناراج چې کېدي په تاسو تکلیف والله کې یری دولی کې غواړي تو حیرکوم چې پاک کې تاسوو الله د پاک سړه تو یاره دا دوه سیدون باندې بند کل مه به نخوررمنه نهخوررم د خیر غه به نخوررم چې باغې سړی سربیږي سر داررنګې نظر د دا غیر الله به نخوررمه خوا الله ډیرره سختی کوئی اللله وی سختی نو کوم پاکوم دی خیټه د پاکا چې خیټه د پا کوه اند دامونونه د اوونځل تهیا ممدیوکو اوس الله تدریګا ولی ی تممنې مت عیکم د د پااره چې پوره کې خپل نیمت پتاسو یا الله کوم تشون د د پاه چې شکره دا کوي وسکورو متله یاد کې مت د اسلامت وسکوروې متلله یاد د الله عیکم پتاسو۔ مراد ده نعمتنا نعمت, نعمت د اسلام نه الله اذا نعمت یاد کایمان ادا د د شکریا ادا کای امیسا ک اولزی او یاد کای واد د الله کا واساکم به چتا سره مضبوط ادا کړي لا پاغي اسکل تم سمانا واتوان کله ت تاسو او ایمنګ واردل او مغ کتاب داریو کلا وقت کلا او یری الله نا ان الله علیم بزاتی صدور الله دې پویا په خبرو دسنو یا ای یهلذین امنو اے ایمان والو کو نو شیطان سو قوامینا کلقدریدن کی للہ دپاردا اللہ شھدا بالقسط گواہ کیون کی بے انصاف معنا دادا چې دښمنۍ بری کیږي مزبقې پاسه نه شیطان د توسوسیا چول شروع کین چې سړیا یو طرف ته د الله بندگی کوي بل طرف بیان کوي د دی مسائلو دا به د چا پلاار سره تورسینو الله وینه تخپل کار کوا کلا <قلع> کو دری کا الله د پاره گواہی کو انکه په انصاف رختیا خبره کا رختیا س دی دا وایا چې حلال غبی چې الله حلال کړی بندگانو چې کم حلال کړی دا نه دی حلال حرام غبی چې الله حرام کړی بندگانو چې کم حرام کړی دی نو هغه نه دی حرام ولا جرم انکم 30 دینه کی تاسو لرا شنا ان قومین بغض یوکم الا پدی الله تعالی چې انصاف بنکوي اے دلو انصاف وکای هو اقرب للتقوى دا خبر ډیرنی زیاده پرې ځارای تا واتقوا الله ویریږي الله نا ان الله خبير مما تعملون الله دې خبردار تاسو به عملونه بشارت پور اغه خلق له چ مسلې دې صورت ومنلي واذ الله الذين واذ كرد الله غ کسانو سره امنو چې منلی منلي دا سلور مسلې دې صورت واعمل الصالحات او عملوك نيك نو لهم مغفرات دید د دا بخنا که مخ کی سکڑی و اجر و نازیم و د پارا دا دیر اجر چې آئنده کمی نیکی کئی واللزین کفرو و کذبو بی آیاتنا او آگا سان کفرو چه کفرو چه سریو خوضاو چه دا خونمانم ولی دا بابا قنم چه نظر شیدی لسه چل لئے وی واللزین آگا سان کفرو چه انکاریو کد ملنو ددی مسائلنا و کذبو بی آیاتنا او نسبت ضروري کسم غا یاتون دا اشاره د دیتا که تواي چهرا د دي مولا نه منم نو قران ويده د مولا خبر نه دا دا زم اياتونه دي چې کم شي الله حرام کړي د حرام باغي نو اولاي کا اصحاب الجحيم دغدي دودا خيان يا ايها الذين منذكروا نعمت الله عليكم اي ایمانوالو یاد کين نعمت الله عليه کوم چې کله وب تاسو یژ هم مقاوم کلا چې را دا وکړو کوم آیوب سوتو الیکم ایدیهوم چوکدہ کیتا استغفر الله سنا فکف ایدیهوم انکم بند کړه د الیلا سنا استا سنا نبی علیہ السلام جنگ لته لوم د ما صبحین مس جنبی علیہ الصلات والسلام کو نو ټول پجمه باندې ولاړو کافر او هو يسمع خپل نه خطا شو دای و موږ ولار بس موږ لا په کار دا چټول په اور غلې ختم کړې بیا د وی اوصي او مزرع روانه د مازیګر چا د دې د ډېر فخ دی ها په هی صورت نه پریني چې کله د مازیګر مستودرې دو موږ په پيور شو ټول به ختم کوو د دا صلاة وکړه چې د مازیګر د مستې مراته الله د صلاة الخوف طریقه را لې و چې ګلې دشمن مخې د ولادي نموز بسنګ کوي نیمه ډالاده امام سرهودری کی مصبہ کین میما با پر مورچہ کناستای دا ولې چې دشمن به عملونه کی نو الله رب لی عزت وای چې د کافر اراده خدا وا چې تاسو با ناراضی او تاسو لا سونو روک دکی الله ایمادنا بنکلو کړو خدانه مدما لګنی مت دی د دې شکریا ادا کای او د شکريه طریقه ددا څنګه به شکریا ادا کوی وتق الله ځان باید کای دنا فرمانای فرمانا دا الله نا او یری کای دا الله نا قال الله فليتوكل المؤمنون خاصه الذين صبروا المؤمنان فلقد خذلوا ميثاق بني اسرائيل بديزا انا النسم نمبر ایت پوری مثال ذکر کئ دغه چا چې وادې ما تا کړی و د انجام سو د دې انجام ذکر کئ <تصف> ولقد خذلوا یقینا الله استوى ميثاق بني اسرائيل فخادوا بني اسرائيلنا اباسنا منهم اهم اجوڑکړو پدای کې مقرار کړو هم پدای کې اسنه یا شرن حقیبان دول سرداران دول سرداران ته موسی علیہ السلام منتخب کړو وایځي چې ذو لا رب ال عزت سره بوعده کوي الله جيڪم حکم کوي هغه به مانی هغه به خپل قبيله වලونه اقرار باقي اخلي وقال الله او ویلی ولا دایځ کلم موسی علیہ السلام بوټلو ویلی ولا انی ماکم چې اسنه امداد بدتا اوسرای لانا کممته مسللاته ک تاسو قم کم وځ په آ تم ذکته ورم ک ځکته په او ایمان رالو په بیاوان مرانو ځما وزرته او تاسو تاظ و کدی پهقررس الله او کاره زبر کا اللهله کارځ حسن کارسښیستا د او کف فرنان کوم صعادات کوم زبه لې کوم د دیر کوم جننایندن نهکم داېجنتوننو ته تجري من تهتیان هارو چې بهږي بلان دې د غنه نههروونه فمن کافرهبا د ذلك چا چېکوفرو که پس ددينا من کوم په تاسو کې یعنی مذب قایم وای زکات دور کای د انبیاء و به تعظیم کوي ایمان به پیراړی نو دیسی چالو کو فبماناک وہم فصباب دما تول د وای میثاکہم وادی د دای لرا یعنی وعده ما تکړه نو دین هوداه کیرنو لانہم مونغلان تو کو پدای وامی وجالنا قلوبہم قاسیاتن مونږ اوګر ذل دیسیړو نا ساخت وعده ما تکړه نو د وکارونو الله وکړو یو وای ما پلاناکړو او دمه ولا زړه سخته لانت څه شو ولانت اداو لانات ويده الله د رحمت نه لري دل اوس د الله رحمت سو ما تا رحمت به الله داو چې دای لکم کتاب الله ورکړو چې یغه مخلوق ته بیان کړی وی نه دې دې رحمت نه محروم شوم بلکې ری ایکشن یې شو ولټره आवाज دل سو چې تحریف شو وروګه پاغې کین نو الله د لانت لعنت ذکر هرریفون کللیما اړی کل موړ موا د ځایونو د غ نهې کم مطلب دی هغه اوټ کوئ څو مما من ماضو کې رو او دی پریښ ده یو لبراخه منما د هغې نزو کې روبه چېدله نهیتورکی شو مراد غ باې مرات نه توهید دی چېدی توهید د الله پرښدو والله تظالونو همېشببهته والله نهتن مننو هم چې خبرېږې به په خیانت ددئ الله قلم من هم مګ لک پ کې فافون هم د مافیو ک د وسته مختې واړوه ان الله ی حبل مخسیین الله می نه کوي دنیکانو سره په منن لځ نه کالو او کسانونه چېغی وي ن سوارهمونږې سا وو اخځنا میساه هم مونږ غې دد نوواده دد یعنیدي سایانو هم منګواده اغز دی وا دغه وا د چې د مہمه کې تیرا شو فانسونو دیه راکړه حزون یو له یي سا ممما دا غینا زو کیرو به چې دلین نسیت ورکړه شو پاری فغرینا بینهم العداۃ نونګوا چولہ د دې ترمنه د دشمنی والبغزا او بغض اله یوم القیامت تر زله قیامت پوری و سوف ينبئهم الله زردی خبر وکړي له الله مع کانو یاسناون باغې چې د سکول یا حالل کتابې او هلی کتابو قد جا کوم رسولونه ی کنم راغلی د تاسو د پ غبر زمونږه ی به ی نه لکوم مما ق توخونه بیر هغه خبرې چې تاسو به په ټولی منل کتابې د کتاب نه وافان او مخړی د ډیرروونه ینی کمی مسی چې به تاسو په ټولی نوپهغې کې سخ کاره کويی سنخ کاره کوي دا خو بیاب چ وګراغم ده الله کتابو دا غیب از اختاره کولو باز پټولو د کمزې انصافو نو ښکارا کوي ډېری چې کومه حاجت او ضرورت دي او چې کومه ته اوس حاجت نشتا وياف وان گثیر مخړې د ډېرو نا کذاکوم من الله لیکنا غلید تاسو ته در په دلانا نورون را په کتاب مبینو کتاب روانه واضح بیان کړونکي کیا دی به الله داد کوې په د من اللهطببا ریوان هوغ چاته چې روانې د زا الله پسې صبحله سلامې دلارو د سلامتیا ی جو هم ظلامات لن نه او باې د د تییاروونه راناته په اې په حکم د الله و ه اساساتې مستقيه اویته خوونه کوي په طرف دلارې نغې لت کفرهله نه یقین کافر دی کسان قالو چاغی وي ان الله بشکل الله هو المسيح ابن مریم عیسی علیہ السلام دوی د مریم دی دو مطلب ذکر کای علماء یو مطلب دا چې دی داوی چې کم آسمانونو کې الله هم آ الله د عیسی په شکل کې د جسم کې ترا دی وی ری دا د یقینا یاکوب یې یو فرکوا په دای کې غیبی وی چې عیسی علیہ الصلات ته الله ورده نشوی ری نو اذن الله نو الله ایدا کسان کافر نه تاسو کوئی عیسی علی السلام د مریم زه دا الله دی حسین علی رحمه الله و الله فرمایل مطلب دی داو کله ای السلام کی صفات د خدای ته مانل د وی خدای ولی دی قبر تو کی مړی توی پاسا نو پاسی یو سړی په پکور کی خوراک کړي دی بو ته داده خورلې دی ورګاراج کم پراتای وای دا در کر پراتې دی ابراہیم اوز علی باندې بلا صرخ کی روغ بشی رلون به برکه وس یا او یا روغی خدای دا تواینو اللهی کافر دیغا کسان چا غی وای عیساله السلام الله دې دا الله د صفاتو مالک دی قل تورته وایا سمیم لکوم من الله اشیان څوک بشی مالک په مقابله د الله کې دی او سیزو ان ارادا کا الله ارادو کین ان یهلکالمسیح ابن مریم نو وفات تول دی اسال السلام جزو المریم دی و امه او د مرده ده او مانا دا اچا فلر دی جسم کا گیری جمیه ان د تول مطلب دا دی الله ای توه زما دو خیو د بدی مالک دی الله ای د خپل ځان لپاره د خیو د بدی مالک نو دی کز په وفات را ولما نو ټول عالم کې سوګنشته دي چې بچی کی ناولی د دې لپاره دلیل وللای ملک السماوات و خاص الله لرضا دا بادشاہی د اسمانونو دز مکو اما بینهما او د هغه چې د دې ترمن د دې يخلق ما یشاء پیدا کوي س جوغاری کتوای بے پلانه پیدا دي الله د حکمال زمانه يخلق ما یشاء پیدا کوي س جوغاری والله علی کل شیئن قدیر الله د پارسی زما نه قدرت والا وکالۃ لیہودو نا بل دجر په یهودانو ني وکالۃ الیهود و یهودیان و نصارا او عیسایان نحن ابناء الله مطلب څه دی چې مونږه الله ته دورخوا غویو لکه پلار ته او اولاد سره مېني او پلار ته ج اولاد سره خوګینو مونږه الله ته داسي یو او یاده په حضف د مضاف سره دی چې نحن ابناء رسول الله مونګیو زامن ده انبیاء او د الله زمږه نکونه زمږه مشران اغه انبيالهه الصلاتو والسلام تیر شي او بل مطلب دا علامه الوسي رحمه الله فرمایي چې د تورات او د انجیل په استلحه کې ایبن تابیدار او دوست ویل شي په معنا سره وایې هوديان او نحنو ابنا الله موږ دوستان د الله موږ یو تابیدار د مونکو د الله هر خبر منه وي او په څه سي سنه سره راشي د نبي عليه الصلاه والسلام په سي معنی نه کنه اې دا غلط پیغمبر دي نو موږ مونږ دي الله ډېر تابدار یو نه نو ابناء الله موږ یو تابدار د الله او احبا او ډېر محبوبان د الله د الله ډېر خوخي نو کل دوایا فلما يعذبكم هو له عذاب درکیتا صلی بذنوبکم په سبب د ګناهونو استاسو دا دلیل د دې چې تاسو خوخ نه ویبالانتم بشارون بلک تاسو انسانانی یی مِمن دا اچانا خلکه جلل پیدا کړی ني ان دا مخلوق ني خلکی سړیا سخاص منسب تاسو د پاره جدا دی یګنی تاسو سره د نور مخلوق نه جدا معاملې یی یغفر لمن یشاء او اخر اگې چاته جو غاړي او یعزوا من یشاء او عذاب ورګې چاله را جو غاړي وللله ملک السماوات والارض خاص الله على هذا با سید اسمانون او اما بینهم او داغی چدی ترمند دی فا الیه المصیر رضی اللہ تدی و واپس کی دل <تصفح> یا حلال کتابی او حلی کتابو قد جاکم یکنن راغ لیتا ستا رسولنا پیغمبر زمانگا یبین لکم چې بیان کئی تا ستا حلا فترت من الرسول فسما نید د دا, دا انبیاؤ کی چه انبیاء لیهم الصلاة والسلام سلسلا اغا بند شید خط مشیدہ داسې ټایم کې د ته راغلی دی بیان دته کوي د ووجسه ده ان تقولو چې پررضدهقیمتته ما جانا چې نو راغلی مونږ ته من ب شیرون وله نه زیره زیره را کوون کېونه یره را کوون کې فقط جا کوم بشیرون نه زیره راغې تاسو زیره در کوون کو یاره در کوون کوې والله والله کللی شین قره الله لپاریوسبانند د قدرالله اس کاله موساالله قو د تیسائن صلورم باب صلورم احیسا ایت نمبر 26 پورې ها د کی مثال ذکر کای دا غو سستیا که انکو په حکم د الله کې چې سستی کړي او ادینه پټ کړي ایس کال موسی ل قومه کله چې وی موسی السلام خپل قوم ته یا قومه زما قومه او شکرو نه علیکم یاد کینې مت د الله پداسو ازال فیکم انبیا کله چې الله جوړ کړه پداسو کې انبیا جاله کوم ملوکن او ګدوول تاسو آزاد ملو یو معه کوئ آزاد ده فر نه یا ګدوول تاسو باچان با بادشاہ چا چاته ووي ش کور کاروبار او ب خپلی او د وړو موری وي د دته ملوکه با ابت دا باشا بادشاہ چې پهې ک یومئ د باچ نیمګړیوي نه الله ما ګرضول ی آزاد فآتاکم ما درکڑی دیتا صلا ما غس فآتاکم او الله درکڑی دیتا صلا ما غس لموت يا هل من العالمين چني ورکڑی دی ورکڑیو تن ته مخلوقاتنا ته تا صلي دیر انعامات ډیر نهونه ته در باندې کړی ني نو تاسو دا الله نعمت یاد کړئ کنه يا قم يدخل الارض المقدسه التي او جما قما وردن شيء غزمك پاکيتا مراد بیت المقدس دی پاک از مکا و تصکا وی لئنها مطهره من الشرك د دې شرک نه پاکه ده حيث جعلت مسكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام د غنو انبیاء دو سه دو ځای نوردان لاش از مکا مطلب دا دا حکم به جهاد ملک د شام مزمکه د شام ودخول الارض المقدسه التي وردن لا غزمه پاک تا طبله لكمم چې فرسک پهاسباندي الله جهاددي ولا تر ت معړ ال ادباركمم په ب د خپلو ادباركم بشاګ خپلو فتن کلبو خاسرين کې نوشيطوانیان ن مثال السلام طوي الله وشي که نه شي جد کوي نقالو دوي یا موسا مساال سلام ان في عاقاً دباررينا پهدي ک د زورور مالقا. ان نهله مو به چې نهدن نه کوک ه چرې بدن نه نه شو دیته حتی یاخجو منه تر دی چې د اوضی د دینا پهخررج من اوتلله دی نه په اننا د داخلوونه نومونږ دن نه کدون کېو بیا بهورتهدن نه شوي په چې د پهې کدي که نه قال لاره جوړې کسانو دا کسان شوکوو د یو یو شع ابن نون او دبل نمو کالب ابن یو قنا قلو کی کاف سر کالب ابن یو قنا خوئی دو کسانو داغ خلقونا یا خافونا جیر ادل انام الله علیہم او الله انام کڑو پاگئی بی سوئی دی ٹول قوم تے خطابو کو ادخلو علیہم البابا وردن نشای پدیبانی دروازی در طرف وی سڑیتو کلو کئی دی دروازې تور دین ور ورنځ دې شې ور دن نشي وتا فإذ اخلتم کل جادس دن نشي دېتا فإنكم غالبون تاسو به زور ور واللائے فتوکلوا خاص الله بنزان صبرين إن كنتم مؤمنين تاسو مؤمنان نو جواب کیسه وې قالو او یا يا موسى موسى السلامه إنا لن